Duela aste batzuk elo sindikatuakatera zuen agiri batean erraten zuten garaia zera Euskal Herria bat sortzeko eta alde bakarreko prozesu baten bidez Euskal Herriari bere buruialbetza emateko. Ni printzipioz horrenan lehnago, batez ere proiektu eko sozialista baliamada, baina zalantzak ditut, ia ez utigaren etxea telatutik eraikitzen hasten. Euskal Herria osatzen duten jendeek, sinazu hartzen utegi dira herri berekoak direla. Erustepalean badugulan auraino maila horretarri iristeko. Nere ikuspegia Lapurdiko kostan kokatzen da eta hortik gain joan gabe egoera aski kontrastatuak ikusi izan ditut. 18 urtez Gipuzkoan egin dut. Oroitzen naiz han hasi Gipuzkoa hiduritzen zitzai dela euskararen gotorlikoa bezala. Han bai euskaraz bizi ziren egunerokoan ofizialtasuna bazuten, bizi publikoan guziz normalizatua zen euskaraz mintzatzea. Horts, egiazko euskaldunak ziren. Lapurdin amesten ginuen egoera batean bizi ziren. Geroan lanean hasi eta esperantza horiek aldatu zitzaizkidan. Haienburua duten euskaldun gehienek, euskaltzale militante gutiengo bat izanezik ezik, egunerokoan espainiolez mintzat ziren. Edo euskainiolez, euskara eta espainiolaren arteko nasketa hori, xil mafia eta aldeko entzuten dena. Lapurdin endaia bazakiten nunkokatu, baina urruña janik zailago. Galdetzen zitaten adibidez, siberoko maskara daiburuz, edo landetan Pordalbre irian izan ekaitza bat jaetxean pairatu nuen. Kafe Orduan edo Baskarian, Espainiako aktualitatea eta erreferentziak aipagai gehienetan espainorez. Niri mintzatzean, hizkuntza zaldatu eta galdetu, eta zuek Frantzean nola duzu hori. Iduritzen zitzaidan, Euskalduan arteko hizkuntza espainola zutela, Eta Euskara, ni bezalako frantxesekin mintzatzeko erabiltzen zutela. Ez pentsan oski egoera obiadugu nik lapurdin, din, gehiengo handi bat frantsesez eta frantziako erreferentzietan bizi da, eta mapan ez lukete jakinen nunkokatu leso edo lesaka. Lesaka nain zuzen, autorako esantza hartu noen egun batean, zerbitzaria harritu zen Euskaraz Mintzo nintzelako matrikula frantsesa izanik. Hortik abiatuz zaila ikusten dut errepublikatira eraikitzea ez badu, balimadugu lehenago herri kontzientzia pizten eta lurralden arteko arrakala hori betetzen hizkuntza eta kultura mailan izugarrizko lana da baina hiri ezinbertzeko hiduritzen zaite hortik astea bertzela herriak estu aski indartzu errepublika bultzatuko parean ditugu indarrei aurreekin alizaiteko